Вони не діти. Якщо ви будете ставитися до працівників, як до дітей, вони працюватимуть, як діти. А тим, багато компаній і керівників саме так і ставляться до працівників. Перш ніж будь-що зробити, підлеглий мусить спитатися дозволу. Навіть найдрібніші витрати треба узгоджувати з начальством. Дивно, що їх не змушують питати дозволу, аби сходити в туалет. Стиль керівництва, за якого будь-який крок потребує узгодження, Формує культуру бездомних дій. Створюються взаєм... взаємани боса і працівника, у яких червоною ниткою проходить теза «Я тобі не довіряю». Що ви виграєте, наприклад, якщо забороните працівникам користуватися соціальними мережами або дивитися ролики на YouTube у робочий час? Ви не виграєте нічого, бо час не конвертується магічним чином у роботу. Люди знайдуть якийсь інший спосіб відволікатися. Та й у будь-якому випадку ви не змусите кожного ревно працювати від дзвінка до дзвінка. Це міф, що люди відпрацьовують щодня по 8 годин. Так, вони можуть перебувати в офісі протягом 8 годин. Але насправді вони не весь цей час працюють. Вони мусять періодично відволікатися, щоб позбутися монотонності робочого дня. Тому ніколи не зашкодить, якщо вони проведуть трохи часу на Фейсбук або Ютуб. Замисліться про час і гроші що їх потребують усі ці дурниці з контролем працівників. Скільки коштує встановлення та налаштування програмного забезпечення для нагляду за персоналом? Скільки часу витрачають фахівці IT на стеження за діями інших працівників, замість того, щоб працювати над проектами, що мають реальну цінність? Скільки часу ви змарнуєте, пишучи правила, що їх, однак, ніхто не читатиме? Оцініть усі ці витрати, і до вас швидко прийде розуміння, що недовіра до працівників – неймовірна коштовна річ.